Ернест Юм'єр на Мармурових скелях. Частина третя. Читає Андрій Хемерний. Тринадцять. Так діялося на сьомому році після Альтаплани, і ми вважали, що саме той похід спричинився до лиха, яке спустошило країну. Правда, ми з Отто і самі брали в ньому участі, і, належачи до загону вагряних вершників, доклали рук до різанини біля перевалу. Але тільки тому, що мали виконати свій громадянський обов'язок. А за тих обставин це означало битися, а не розмірковувати, на чиєму боці правда, на чиєму кривда. А що руці наказувати легше, ніж серцю – то наші почуття були і з тими народами, які боронили від кожного, хай би якого могутнього, напасника свою споконвічну волю. Тож нам не здавалося, що їм просто пощастило на полі бою, в їхній перемозі ми вбачали щось більше. До того ж, ми на Альтаплані здобули собі приятеля, бо біля перевалу нам у руки попався юнак, Ансгар, син господаря з Боденальпа, і обмінявся з нами подарунками. З тераси Боденальп бачився нам синією лукою, глибоко схованою в морі льодовиків. І думка про те, що в садибі, розташованій у тій долині, нам ладні будь-коли надати братній притулок, додавала нам певності. Коли ми ще у своїй батьківщині на півночі поклали зброю назад до зброярні і замкнули її там, нам запраглося життя вільного від будь-якого насильства, і ми згадали свої давні студії. Ми попросили британців із честю відпустити нас і були переведені із чорно-червоно-чорною стрічкою до братства вільних. Нам, певно, не забракло б ані мужності, ані мудрості, щоб піднятися в тому ордені на високий щабель. Але ми не здатні були дивитися зі свого високого становища на страждання слабких і безименних, як дивляться санатарських сидінь на арену. А що, як слабкі перестануть визнавати закон і в засліпленні самі відімкнуть замки повішені задля їхньої ж безпеки? Мавританців ми також не могли цілком засуджувати, але справедливість і несправедливість тісно переплелися, Фортиці хиталися, і час дозрів був до страхітливого. В цьому людський лад схожий на космос, який час від часу, щоб відродитися, мусить поринути у полум'я. Тож, мабуть, ми добре зробили, що відійшли від справ – на яких слави не здобудеш, і мирно повернулися до Маріни, щоб на сонячному збережжі віддатися вивченню квіток, у нетривких барвистих знаках яких ховається незмінне, наче в образному письмі, які схожі на годинники, що на них завжди можна побачити правдивий час». Та тільки, ну, ми устаткували дім та город, і наша праця налагодилася так добре, що дала перші наслідки, як над мармуровими скелями з боку кампанії нависла загроза вбивства підпалів. Коли заворушення охопило і Маріну, ми змушені були збирати відомо, відомості, щоб знати, що нам загрожує і чи велика та загроза. З кампанії нам приносив їх старий беловар – якого ми жартома називали аж наутом, який часто навідувався на кухню до лампузи. Він приходив із зіллям та рідкісним корінням, яке його жінки викопували з роздючого грунту на пасовиську, і яке лампуза сушила на ліки та напої. Через те ми з ним заприязнилися і випили не один глек вина на лаві в сінцях перед кухнею. Беловар був дуже надійний, коли йшлося про народні назви квіток. Він дуже добре знався на рослинах, і ми залюбки вислуховували його розповіді про них, щоб збагатити свою синоніміку. Знає він також, де ростуть якісні види рослин, як от на ремінні язички, що цвітуть у кущах і пахнуть тоді цапом, без ріжки, Плюстки, яких мають форму людського тіла, і зузулинець квітки якого схожі на око Пантери. Тому ми часто брали його провідники, коли ходили по квітки на той бік мармурових скель. Він знав там кожну стежку, аж до лісів. Особливо ж, як пастухи заворухобилися, його супровід став надійним захистом. У цьому старому втілювалося все те найкраще, що могли дати пасовиська. Правда, в іншому розумінні, аніж те, що його вимріяли мускадини, яким здавалося, ніби вони відкрили в плем'ї пастухів ідеальних людей, які почали їх оспівувати у віршах, складених у рожевих тонах. Беловар мав 70 років. Він був високий, ходорлявий і з білою бородою, що дивно контрастувала з його чорним чубом. На його обличчі насамперед звертали на себе увагу темні, видющі, як у соколо очі, що пильно обстежували місцевість навколо, не лишаючи нічого непоміченим. Проте, коли Беловар гнівався, в них, як у вовчих, спалахували вогники. Старий носив у вухах золоті кільця, на голові червону хустку і підперезувався червоним поясом, з якого виглядав кінжал. На дерев'яному руків'ї тої старовинної зброї були вирізані і пофарбовані в червоне 12 карбів. Коли ми познайомилися із ним, старий саме втретє одружився і взяв 16-літню дівчину, якій не давав попуску, Яку, мабуть, ще й лупцював був п'яним. Коли він заводив мову про чвари і криваву помсту, очі в нього спалахували, і ми розуміли, що вороже серце, поки воно жило і билося, тягло його до себе, немов магніт, і що відблиск тих актів помсти робив з нього співця, як багато кого в компанії. Коли там біля вогнища на пошану пастушачих богів вбивали добру чарку, то хтось підводився і виголошував промову, славлячи смертельний удар, завданий ворогові. За якийсь час ми звикли до старого і добре ставилися до нього, як добре ставляться до вірного пса, дарма що в ньому живе вовча вдача. Хоч у ньому бушував підземний вогонь, Проте нічого ганебного він не робив, і через те темні сили, що носувалося із у кампанію, ненавиділи його. Ми швидко помітили, що це суворе, непригладжене життя було не позбавлене чеснот. Добру воно також віддавалося палкіше, ніж то буває у містах. Дружба була для нього чимось більшим, ніж почуття. Вона спалахувала в серці старого так само сліпо і нестримно, як і ненависть. Нам теж випало відчути це, коли Отто в перші роки обернув на користь старого прикру справу, в яку його хотіли вплутати радники Маріни. Тоді він прийняв нас в своє серце, і його очі сяяли, як він, бодай здалеку, бачив нас. Невдовзі ми вже остерігалися висловлювати в його присутності якесь бажання, бо він заліз би у гніздо грифа, щоб потішити нас грифенятами. Ми могли будь-коли скористатися ним як доброю зброєю, що маєш в руках. І ми визнавали в ньому силу, на яку покладалася, отримавши її уцілковиту свою власність, і яка, цивілізуючись, сходить на нівець. Вже через саму дружбу ми почували себе захищеними від небезпек, що загрожували з кампанії. Скільки було таких ночей, коли ми тихо працюючи в бібліотеці і в гербаріумі бачили відблиск вожежі, то знову горіла якась садиба, що її підпалили вбивця десь на краю мармурових скель. Часто вона була так близько, що коли вітер в'яв з півночі, до нас долинав гамір від неї. Ми чули, як гупала в браму довбня і як ревіла худоба, вхоплені полум'ям стайні. Потім вітер доносив тихе відлуння голосів і звучання дзвонів із маленької домашньої каплиці. А коли все раптово замовкало, ми ще довго вслухалися в ніч. Та ми знали, що в нашому прихисткові біля підніжжя скель. Не загрожує ніяке лихо, поки в степу жив старий пастух зі своїм неприборканим родом. 14. З того краю мармурових скель, що навпроти Маріни, ми могли сподіватися на допомогу ченця, отця Лампроза, з монастиря Святої Марії Лунаріс, що її у народі вшановують як святу фальциферу. Цих двоє людей, пастух і чернець, були зовсім різні, як повно буває різних людей на землі, не менше, ніж рослин. У старому шанувальнику і кривавої помсти жили пасовиська, на яких іще не ростена вродючого шару грунту плуг. А в Чанцеві – похка земля виноградника, що забагато старіч стала завдяки добайливості людських рук такою м'якенькою, як пісок у пісковому годиннику. Про цілам прози ми спершу почули із Упсали, а саме від Ергарта, що був нам хоронителем Гербаріуму і постачав нам матеріал для наших праць. У нас тоді цікавий вид, у якому листки навколо стовбора ділять круг на сегменти, а саме – Пазушні рослини, що лягли в основу органічних фігур, і, зрештою, кристалізм, що незмінно надає сенсу ростові, як циферблат стрілки на годиннику. І ось Ергард повідомив нам, що в нас же біля Маріни живе автор гажного твору про симетрію плодів – Філобіус, під ім'ям якого сховався отець Лампрос. Це повідомлення страшенно зацікавило нас, і ми відвідали ченця в монастирі святої Фальцифери, пославши йому спершу записку. Монастир був так близько від нас, що ми бачили від свого скиту вершок його вежі. Монастирська церква належала до тих, які відвідують причани, і до неї вела дорога похилими луками, на яких так розкішно цвіли старі дерева, що крізь білий цвіт майже не прозирало зелене листя. Вранці дув гострий морський вітер, і в саду не видно було жодної живої душі. А все ж повітря у ньому, напоєне міццю того цвіту, настановлювало душу на високий лад, ніби ми йшли не справжнім, а казковим садом. Невдовзі ми побачили монастир, що з пагорба дивився на широкий світ і його церкву, збудовану у світському радісному стилі. Ми вже здалеку почули гру органа, що супроводжувала спів, яким їм прачани вшановували чудотворний образ. Коли воротар провів нас до церкви, ми також склали шан у тому образові. Ясна пані сиділа на троні з хмар, спершись ногами, наче на ослінчик, на молодий місяць, серпик якого був намальований у формі обличчя в профіль, задивленого вниз. Отже, божа особа була зображена як сила, що панує над змінним, непостійним, і водночас її вшановували як ту, що дає і визначає долю. Біля входу до келії нас перебрав від воротаря до глядач монастиря і провів до бібліотеки, що була під орудою отця Лампроза. Тут він просиджував години передбачені на працю, і тут ми в оточенні мудрих фоліантів часто проводили з ним розмови. Коли ми вперше переступили той поріг, отець саме повернувся з монастирського саду і стояв посеред тихої бібліотеки зі стебельцем темно-червоних косарків у руці, він іще був у крислатому касторовому капелюсі, а на білому плащі вигравало барвисте світло, що падало з вікна галереї. То був чоловік років п'ятдесяти, середній на зріст гарної статури. Підійшовши ближче, ми збентежилися, бо обличчя й руки ченця здалися нам незвичайними і чудними, наче вмерця. Аж важко було повірити, що в них текла кров і жеврило життя. Ніби вони були зліплені з м'якого воску, і через це міміка в нього дуже повільно пробувалася назовні, і більше виявлялася не в рисах обличчя, а в тому, що воно світлішало. Це справляло враження дивної твердості і значущості, особливо, як він за своєю звичкою під час розмови підіймав руку. І все ж тому тілові притаманна була вишукана зграбність, яку йому не мог вдихнули ззовні, як у ляльку повітря, що робить її на живу. Не бракувало йому і веселості. Під час вітання Отто, щоб нахвалити образ, сказав, що він добачає в божистій постаті Поєднання чару фортуни з чаром вести. На що чернець ввічливо схилив голову, а потім усміхнувшись, підвів на нас очі. Видно, він, поміркувавши, сприйняв тих кілька слів, як данину нашої зустрічі. З тієї та інших розмов ми зрозуміли, що отець Лампрос уникав дискусії, до того ж, його мовчанка діяла на співрозмовника дуще за слово. Інакше він поводився, коли мова заходила про науку, в якій його зараховували до великих знавців, хоч він і не брав участі у суперечках різних шкіл. Його засада була така. Кожна теорія у природознавстві є внеском до генези, бо людський розум у кожному віці – Зачинає тлумачити тваріння наново, і в кожному тлумаченні правди не більше, ніж життя в листку, який розвивається і дуже швидко гине. Через те він звав себе ще й Філобіусом, тим, хто живе у листі, з властивою йому дивної суміші скромності і гордощів. Те, що отець Лампроз не любив суперечки, було також ознакою вічливості, доведеною в ньому до високої досконалості. що він ще й перевершував співрозмовника в знаннях, того вислуховував, а потім переказував його мову таким чином у якомусь вищому розумінні, схвалюючи її. Так він відповідав і на вітання Отто, і не тільки через доброту, яку духівництво набуває за довгі роки і зміцнює, мов, шляхетне вино, а й через свою чемність, яку виховують у значних родинах, і яка для їхніх нащадків стає другою вдачею, що ніколи не буває обтяжливою. Але водночас і через гордість, бо коли хтось має владу, то він має тверду думку і не зважає на міркування інших. Казали, що готець Лампрос походив із давнього бургунського роду, проте сам він ніколи не говорив про минуле. Зі свого світського життя він зберіг перстені спочатку, де на червоному карнеолі були виріз крила грифа, а під ними девіз «Моє терпіння має причину». У цьому також виявлялися обидво полюси його єства – скромність і гордість. Скоро наші відвідини монастиря святої фальцифери почастішали. Ми бавили часто на квітнику та в бібліотеці. Таким чином наша флорула дуже збагатилася, бо отець Лампрос дуже багато років збирав рослини біля Маріни, і ми ніколи не верталися від нього без паки аркушів гербарію, кожен із яких був підписаний його рукою і був маленьким витвором мистецтва. Не менш корисним було це знайомство для нашої праці про симетричність, бо для будь-якого плану багато важить можливість обмірковувати те чи інше у ньому із розумною людиною. Якщо ж говорити про наш задум, то скоро ми впевнилися, що отець Лампрос цілком непомітно і без будь-яких претензій на авторство, прилучився до його здійснення. Він не тільки був добре обізнаний з цими явищами, а й умів звернути нашу увагу на особливо яскраві моменти, що, мов, блискавкою осявали нам сенс нашої праці. Особливо запам'ястався нам один із таких випадків. Якось вранці... Отець повів нас до квітника на узбіччі, який перед тим полог монастирський садівник, на місце накрите червоною крамниною. Він сказав, що вберіг там відсапи одну рослину, яка потішить наше око. Та коли підняв крамнину, під нею виявилося не що інше, як молодий кущик одного із видів подорожника, якому Ліней дав назву Маджор який можна знайти на кожній стежці, де тільки ступала людська нога. А проте, як ми нахилилися і уважно оглянули його, то виявилося, що він незвичайно великий і правильної форми. Округлість його утворювала рівне зелене коло, яке ділили на частки і оточували з обчастою лямівкою листки, а посередині, Світилося осердя, що з нього ті листки росли. Той витвір природи був свіжий і тендітний у своїй рослинній субстанції і одночасно незламний у вишуканому мудрій Ми заніміли у побожному захваті і відчули, як у наших серцях бажання жити поєдналося із бажанням померти. Підвівшись, ми мовчки глянули в усміхнене обличчя отця Лампроза. Він довірив нам таємство. Ми ще й тому високо цінували години, які нам дарував отець Лампроз, що він користувався великою пошаною серед християн, і до нього огорнулися люди, які шукали поради і розради, але його любили і ті, що поклонялися дванадцяти богам, чи ті, що походили з півночі і вшановували асів у просторих повітках і обгорожених гайках. Коли вони приходили до нього, він і їм від щирого серця давав духовну допомогу, але не у священницькій формі. Брат Отто, який знав багато монастирів і таєнств, не раз називав найдивовишнішою рисою того мудрого ченця його вміння поєднувати такий високий рівень знань із суворими правилами. Отто казав, що догма також, мабуть, походить на процес одухотворення, наче вбрання, яке на першій стадії вишивають золотом та багрянцем, Яке потім із кожним кроком набуває невидимої якості, тим часом як візерунок поволі втрачає на світлі свою красу. І з перебігом тих подій проза в якому виявляли довіру всі сили, що діяли на Терені Маріни, оточив Ореол цілковитої святості. Він, мабуть, бачив краще, ніж будь хто інший. Гру, яка там точилася, і тому нас як дивувало, що він у своєму монастирському житті не переймався нею. Навпаки, що ближче підступала небезпека, то, здавалося, веселішим він ставав, і яскравіше світилася його душа. Ми часто говорили про це, сидячи у своїй келії біля коменка, де горіла виноградна лоза. Бо в тривожні часи такі люди здіймалися як вежі над хисткою юрбою. Інколи ми питали себе, а може йому здається, що хвороба зайшла надто далеко, аби її лікувати? Чи, може скромність і гордість не дають йому втрутитися у обу рудьбу партій ані ділом, ані словом? Та, мабуть, найкраще визначив причину його дивної поведінки брат Отто, сказавши, що люди такої вдачі, як у нього, не створені для знищення страхітливого. Вони створені для того, щоб ступати у найпекучіше полум'я, як до батьківського дому. Він, що, мов, мрійник, живе за мурами монастиря, Може, єдиний з нас перебуває у цілковитій реальності. Та, хоч як там було, а отець Лампроз, не дбаючи про свою безпеку, вірно піклувався про нас. Часто від нього надходили сидулки, підписані ім'ям Філобіус, у яких він радив нам піти на екскурсію у те чи те місце, де траплялися рідкісні квітки що саме цвіли. Ми тоді здогадувалися, що він у певній годині хотів із нами зустрітись у якомусь відлюдному місці і відповідно діяли. Він дізнавався багато такого, що трималося в суворій таємниці, тому певно і обирав цю форму спілкування із нами. Зауважили ми те, що його гінці, як нас не було вдома, Передавали нам листа через Еріо, а не через лампузу. 15. Коли вогонь руїни на мармурових скелях запалахкотів котів дужче, в нас ожили спогади про наші мавританські часи, і ми почали зважувати, чи не пригасити його дужою рукою. Співвідношенні сил у Маріні утримувалося таке, що можна було невеликою потугою завдати першого удару, бо поки родові спілки боролися між собою, а біденгорн зі своїми найманцями не знав, на яку ступити, у старшого лісничого було небагато людей. Ми обмірковували, чи не влаштувати нами з Беловаром та його родом ловів на ловців і тих, що попадуться у нашу пастку, добре набити – а тоді повісити на роздоріжжі, щоб сказати своє слово телепнями з лісових нетрів. Іншої мови вони не розуміли. Почувши про наші плани, старий витяг широкого кинжала іспіхов і, пистливо граючися ним, загадав нам, щоб ми вигострили залізні зуби у пастці і не давали псам їсти. Хай, мовляв, так зголодніють, що зачувши кров, <кій> почувши про наші плани, старий витяг широкого кинджала і спіхов і, пестливо граючися ним, згадав нам, щоб ми вигострили залізні зуби у пастці і не давали псам їсти. Хай, мовляв, так зголодніють. Щоб, зачувши кров, аж землю замітали висолопленими червоними язиками. Тоді ми відчули, як нас блисковкою приназав поклик інстинкту. Та потім, сидячи в бібліотеці або гербаріумі і докладніше обговорюючи цю справу, ми дедалі більше схилялися до думки, що треба чинити опір тільки силою духу. Після альта плани ми вже усвідомлювали, так нам здавалося, що є зброя сильніша за ту, яка ріже і коле, а часом, як діти, переносилися у ранній світ, де повновладно панує страх. Ми ще не знали цілковитої влади дарованої людині. З цього погляду стосунки з отцем Ломпрозом були для нас неоціненні. Мабуть, ми за потягом власного серця прийшли б тієї думки, що колись привела нас назад до Маріни, а про те, щоб ми стали на ній, нам був посланий на допомогу хтось інший. Присутність доброго вчителя спонукала нас до того, чого ми, власне, і самі хотіли, завдяки отцеві прозові ми стали самі собою». Той шляхетний образ промовляв до нашого серця, підказуючи нам, на що ми здатні. Тепер для нас у Маріні почалася дивна пора. У країні розросталося зло, як грибниці у трухлявому дереві, а ми дедалі глибше поринали в містерію квіток. І їхні чашечки здавалися нам більшими і яскравішими, ніж звичайно. Та насамперед ми продовжували свою працю над мовою, бо для нас слово було чарівним мечем, перед блиском якого блякне влада тиранів слово, воля і дух три єдині. Можу сказати, що наші зусилля були недаремні. Не раз ми прокидалися вранці бадьорі й веселі, відчуваючи на язиці приємний смак як людина при найкращому здоров'ї. Тоді нам легко було визначати рослини, і ми літали по своєму будинку, як на крилах, наче кожна комірчина в ньому була наладована якоюсь магнетичною енергією. В п'янкому натхненні ми ходили то на город, то назад до кімнати час від часу клали на комінок свої нотатки. Коли випадали такі дні, ми в обідню пору вибиралися на вершину мармурових скель, ішли зміїною стежкою, переступаючи через іерогліф і списоносців, а далі підіймалися східцями у скелі, що мерехтіло у сонячному промінні. Потім із найвищого гребеня хвиребта, що о півдні аж очі сліпив білим сяйвом, посилаючи його в далечінь, ми довго вдивлялися в країну перед собою, у кожний її виярок у кожний перелісок, намагаючись знайти там порятунок для неї. Тоді нам ніби полуда спадала з очей, і нас осяявило. теж порятунок у вуличній незнищенності цього краю, він житиме вічно, як живуть речі в поезії. Нас поймало радісне усвідомлення того, що знищення не зачепить основ що ілюзія руїни буде клубочитися на поверхні, мов пасма туману, які не витримують сонячного проміння. І приходив здогад, що коли б ми жили у тих незнищенних клітинах, що з кожної руйнівної фази виходили б, наче крізь відчинену браму з однієї фортеці до іншої, ще кращої і міцнішої. Брат Отто коли ми стояли на вершині мармурових скель, не раз казав, що в цьому і полягає сенс життя, повторювати творіння в минувшому, як дитина в грі повторює батькову працю. У цьому і полягає сенс сіяння та зачаття, будівництва і ладу, мистецького та поетичного твору, що в них, мовно, зеркалі з різнобарвних скелець, яке швидко б'ється, прозирає великий твір. 16. Ми залюбки згадуємо свої величні дні, але не повинні промовчувати і тих, коли ницість здобувала владу над нами. В наші нещасливі години нищення з'являлося нам у страхітливій поставі, як на тих образах, що їх ми бачимо у храмах боїв помсти? Бували ранки, коли нас поймав страх. Ми боязко ходили по скиті, сумно і замислено сиділи в гербаріумі та бібліотеці, потім щільно зачиняли віконниці і при світлі читали пожовклі аркуші та рукописи, що колись були нашими супутниками в багатьох мандрах. А ще переглядали старі листи і гортали для розради випробувані книжки, в яких нам дарувало своє тепло серця, що зітліли багато сторіч тому. Так у темних покладах вугілля живе жар спекотіння земних літ. У такі дні, коли нас опановував похмурий настрій, ми замикали двері, що вели нагород. город, бо свіжий запах квіток був для нас надто гострий. Ввечері ми посилали Еріо на кухню до лампузи, щоб вона налила нам кухоль вина, вичувленого того року, як з'явилася комета. Потім, коли в коменку спалахувала виноградна лоза, ми зазвичаєм, який запозичили в Британії, виставляли ароматичні амфори. На це ми збирали полюстки квіток, кожної пори року свої, і, висушивши їх, натоптували у білі бокаті посудини. Коли ми взимку здіймали із них накривки, барвисті полюстки були вже давно вибліклі і мали колір пожовклого шовку і виленювалого шарлату, але з тієї полюсткової отави здіймався легенький дивовижний запах як спогад про грядки та троємдові садочки. На ці невеселі свята ми засвічували важкі свічки із бджолиного воску. Вони лишилися у нас іще від прощального дарунку провансальського лицаря Деодата, що давно загинув у Дикій Таврії. При їхньому світлі ми згадували того шляхетного приятеля, і надвечірні години, проведені із ним за розмовами у високих родостських хмурах, коли сонце на безхмарному небі сідало в Егейське море. Що нижче воно опускалося, то відчутнішим ставав легенький подих вітерця від пристані галер у місті. Тоді солодкий дух Троянд змішувався із запахом фігових дерев, на морський бриз був насичений ароматом далеких узгір'їв, порослих лісом та різним зіллям. Але над усім торували міцні чудові пахощі, що здіймалися із викопаних уздовж мурів канав, на дні яких на жовтому перегної цвів ромен. Разом із ними здіймалися й останні обважнілі від меду бджоли і летіли крізь прорізу у мурах та амбразури між зубцями до невеличкого садка. Коли ми стояли у фортеці Порта Дамбаус, їхнє веселе годіння так часто чарувало нас, що Деодат, як ми прощалися, дав нам на дорогу великий брус їхнього воску. Щоб ви не забували чудових тридівниць Трояндового острова. І справді, коли ми засвічували свічки, від їхніх гнотів поширювався ніжний сухий запах прянощів та квіток, що цвітуть у сарацинських садках. Тож ми випивали чарку за давніх і далеких друзів та за країни цього світу. Адже нас всіх охоплює страх, коли ми відчуваємо подих смерті. Бо ми їмо, п'ємо, а самі думаємо, чи довго ще для нас буде місце за цими столами. Бо земля гарна. А ще нас пригнічувала думка знайома всім людям розумової праці. Ми не один рік віддали вивченню рослин і не шкодували на це ніяких зусиль. І з легким серцем витратили на це і свою частку батьківської спадщини, і ось ми отримали перші плоди тієї праці. А ще ж були листи, рукописи, нотатки і гарбарії, щоденники з часів війни та мандрів, а особливо мовні матеріали, якими ви збирували, мов тисячі і тисячі камінчиків, і мозаїка, з яких утворювала вже велику картину. Із тих рукописів ми спершу друкували тільки дещо, бо Отто вважав, що грати перед глухими невдячна справа. Ми жили в часи, коли автор був приречений на самотність. І все ж ми за такого стану речей радо побачили багато чого надрукованим. Не задля посмертної слави, бо вона так само ілюзорна, як і прижиттєва, я тому, що друкована праця має на собі відбиток до конечності і незмінності, що зачаровує навіть самітника. Нам приємніше йти, як наші речі доведені до ладу. Коли ми тривожилися за своє засушене листя, та часто згадували спокійний спокій Філобіуса, та ми жили зовсім інакше у цьому світі. Нам здавалося, що розлучатися з творами, з якими ми зрослися, було надто важко. Але ми мало чим розрадити себе, маговим дзеркалом. Коли нас посідав такий настрій, ми дивилися на нього і завжди веселішали. Воно мені лишилося у спадок від мого старого вчителя і мало ту властивість, що сонячне проміння, проходячи крізь нього, згущувалося у полум'я з дуже високою температурою. Речі, що загорялися від нього, переходили в небуття у той спосіб, який, казав Мах, найкраще було б порівняти із чистою дистиляцією. Він навчився цього мистецтва в монастирях Далекого Сходу, де після смерті людини спалювали її скарби і клали в могилу, щоб вони вічно були із нею. Так само думав і він, що все спалене за допомогою цього дзеркала в невидимій субстанції зберігатиметься надійніше, ніж запанцированими дверима. Полум'я, що не має ні диму, ні вульгарного червонястого кольору, перенесе його у царство, яке лежить по той бік знищення. Мах називав це перенесенням у безмежне ніщо, і ми поклали собі вдатися до нього, як настане година руїни. Тому ми дуже цінували те дзеркало, мов ключ, що провадить до високих палат, і такими вечорами обережно відчиняли синій футляр, де воно лежало, щоб помилуватися його блискучою поверхнею. Що спалахувало у світлі свічок. Його кружало з ясного гірського кришталю було обрамлене кільцем із електрону. На тій оправі мах рунічними знаками виріс був вислів, у якому була гідно віддана його мужність, і хай земля розколиться на скалки, ми будемо полом'ям і білим жаром. На зворотньому боці дрібненьким письмом мови палі були викорбовані імена трьох удів короля, що співаючи у жолобному вбранні піднялися на багаття, яке власноручно підпалив брамін за допомогою цього дзеркала. Коло дзеркала лежала ще лампа, також вирізана із гірського кришталю із зображенням знаку «Вести». Вона мала надавати сили променеві, коли не світило сонце, а вогню треба було негайно. Цією лампою, а не смолоскипом, було підпалене багаття в Олімпії, коли перегріну з протей, що називався потім Феніксом, перед величезним юрмищем глядачів скочив просто у вогонь, щоб з'єднатися з Етером. Світ знає про цього чоловіка та про його високий вчинок лише з брехливої океанової карикатури. Кожна добра зброя має чарівну силу. Досить нам глянути на неї, як ми вже відчуваємо себе напрочуд дужчими. Так було і з маховим дзеркалом. Його блиск віщував нам, що ми не зовсім загинемо, що краще в нас недосяжне для ницої і сили. Наша висока снага живе недоторкана в наших душах, наче в підхмарених кришталевих замках. Правда, отець Лампрос, усміхаючись, казав, що є саркофаги і для духу, але година знищення має бути і годиною життя. Так міг казати священник, який відчував, що його манить смерть, мав далекий водоспад, над яким у хмарах бризок стоять веселки. А проте ми були в розповні життя і почували, що нам потрібен знак, який можна побачити і тілесними очима. Нам смертним лише в різнобарвності, Засвічується одне невидиме світло. 17 Ми помітили, що дні, коли ми нудили світом, були туманні. Край тоді втрачав своє веселе обличчя. Туман здіймався з лісів, наче з відьомської кухні, і широкими хвилями ринув на кампанію. І він збирався перед мармуровими скелями, а як сходило сонце, повільними потоками котився в долину і невдовзі заливав її по самий шпиль собору білою імлою. За такої погоди нам здавалося, що нас зраджує зір, і ми відчували, як до країни, немов під грубим покривалом заповзає лихо. Тому ми добре робили, що просиджували день при світлі в будинку за келихом вина. А, проте, нам часто хотіло вийти із дому. Бо нам не тільки здавалося, що на дворі орудують світляки, а й що водночас країна набула іншої форми, наче стала не зовсім реальною. Тому часто ми туманними днями зважувалися йти на екскурсію і тоді відвідували насамперед Пасовиська. І завжди ставили собі за мету роздобути певне зілля. Ми прагнули, коли так можна сказати, триматися в хаосі зелінеєве диво, бо це та вежа, з якої розум оглядає пояси дикого росту. В цьому розумінні часто маленька рослина, яку ми виривали, дарувала нам важливе свідоцтво. До цього долучалося ще дещо інше, ніби сором, Річ у тому, що ми не вважали ту лісову потолоч своїми супротивниками. З цієї причини ми завжди трактували себе як мисливців за рослинами, а не як борців із злом. Тому оминали його, як оминають на дорозі болото чи диких звірів. Ми не визнавали за лемурами свободи волевияву. Такі сили... Ніколи не повинні визначати нам закон до такої міри, що у нас правда згасла в очах. У такі дні східці, що вели на мармурові скелі, були мокрі від мряки, а холодний вітер наганяв на них усанові пасма туману. Хоч на пасовиськах багато що змінилося, але ми ще добре знали давні стежки. Вони вели через руїни багатьох садиб, які тепер повивав холодний запах пожежі. В звалених стайнях білили костякі худоби із ратицями та рогами, і навіть ще з ланцюгом на шиї. Посеред подвір'я громадилися хатні речі, що їх свідляки викидали з вікон, а потім плюндрували. Між столом і стільцем лежала розтрощена колиска, а навколо неї бояла кропива. Лише з рідками натрапляли на невеликі групи пастухів, що вели худобу. Тієї худоби було небагато, і вона ледве трималася на ногах. Відпадла, що гнило на луках, спалахнула епідемія, і череди дуже порядішали. Коли лад порушується – то від того нікому немає добра. За годину ми наткнулися на садибу старого Беловара, що майже єдина нагадувала давні часи, бо була повна худоби і стояла неушкоджена у винку зелених лук. А все через те, що Беловар був одночасно вільний пастух і ватажок роду, і що від самого початку заврушення оберігав свій маєток від усяких волостюк. І вже віддавна жоден ловець і жоден світляк не зважувалося навіть на далекій відстані пройти повз нього. Вбивство кожного із них на луці чи в чагарях він зараховував до своїх добрих вчинків, і з цієї причини вирізав не один новий карп на своєму кинжалі. І він суворо стежив за тим, щоб кожна худобина, яка загинула в його володіннях, була глибоко закопана і посипана вапном, мовляв, хай від неї не поширюється погане повітря. Тож до нього йшлося через великі череди червоної та худоби, а його дім та стодоли ще здали, кусяяли чистотою і достатком. І божки, що охороняли його межі, завжди сміялися нам назустріч, лискучі від свіжих жертв. Під час війни інколи буває, що зовнішні форти ще стоїть непорушний, коли фортеця давно впала. Отак для нас дім старого був упорним пунктом. Там ми могли відпочити у цілковитій безпеці і поговорити зі старим, поки Міліна, його молода жіночка, готувала нам на кухні вино з шафраном та варила пампушки в казанку з маслом. У старого ще була жива мати, що мала вже майже сто років, а проте ходила по хаті і подвір'ї рівна рівне як свічка. Ми любили поговорити із нею, бо вона розумілася на зіллі і знала примовки, від яких скипалася кров, що вона обмацувала нас рукою, коли ми прощалися, щоб іти далі. Здебільшого старий брався проваджити нас, але ми не дуже хотіли брати його. Здавалося, що його присутність накликала на нас розбишак із лісових селищ, так як собаки починають ворошитися, коли навколо поля пробігає вовк. Старому це було до душі, але ми мали інше на думці. Ми йшли без зброї, без охоронців, одягнені в легкі, сріблясто-сірі плащі щоб бути не такими помітними у тумані. Потім, мечерами, зарослими мохом та очеретами, ми обережно навмання бралися до узлісся. Дуже швидко, як луки лишалося позаду, ми помічали, що тепер загрозлива влада ближча до нас, і що її сила тут більша. У чагарях клубочився туман, очерет шелестів на вітрі, навіть земля, якою ми стопали, здавалася нам іще чужішою, і невідомішою. А насамперед непокоїло те, що ми не впізнавали цього краю. Він ставав непевним і непідступним, а ця рівнина схожа на ті, які часом бачиш у вісні. Щоправда, завжди були місця, які ми твердо пізнавали, але Поруч з ними з'являлися, наче острови, що виринають із моря нові загадкові смуги. Щоб добре до кінця зорієнтуватися у тій місцевості, нам треба було напружувати всі свої сили. Тому ми воліли уникати тих пригод, яких так хотілося старому Белеварові. Часто ми йшли так мохами і черятами багато годин, зупиняючись тільки перепочити. Я не описую подробиць тих мандрівок, бо ми робили те, що лежить поза спроможностями мови, а тому не підлягає чарам слова. Адже кожен може пригадати собі, що у вісні чи в глибокій задумі його дух напружено поривався в ті царяни, які не можна описати, наче він силкувався вибратися із лабіринту або розглядіти рисунки, закладені в рисунок загадку. І часом він там отямлювався після сну або після задуми на диво зміцнілим. Нам здавалося, що в боротьбі навіть мови замало, а треба добутися аж до глибини сну, щоб подолати загрозу. І справді, коли ми стояли там на самоті, Серед мохів та очеретів у нас і навколо нас часто розпочиналася ніби якась шахова партія із ходами і відповідями на них. Туман тоді ставав ще густіший, накочувався ще більшими хвилями, а проте одночасно і в наших душах наче росла сила, яка творить лад. 18. Та під час, під час тих виправ на луки Ми жодного разу не залишали поза увагою і квіток Вони давали нам напрямок Як компас вказує шлях на непевному морі Так було і тоді, коли ми зайшли в колючої від ноги Потім згадка про той день завжди жахала нас Вранці, побачивши, що туман насувається із лісів аж до мармурових скель, ми поклали собі вирушити на пошуки булатки червоної, і невдовзі, після того, як лампуза приготувала нам сніданок, вирушили в дорогу. Булатка червона місцями е, росте в лісах та чагарях і має назву Рубра, яку їй надав ліний. Невідміну від двох блідих її видів, але трапляється рідше за них, оскільки ця рослина любить місця, де хащі рідішають, от то сказав, що, мабуть, найкраще буде пошукати її біля ремінного бліху. Так пастухи називали старий зруб, який сягав до узлісся там, де починався серп колючої від ноги і про який йшла погана слава. О півдні ми були вже в старого баловара, але не захотіли нічого їсти, бо відчували, що нам потрібно зберегти всю силу духу. Ми одяглися у сріблясто-сірі плащі, а що баловарова мати, обмацавши нас, не знайшла ніде опору у нашому тілі, то спокійно рушили далі. Зразу за межами його лук туман так погостішав, що все навколо розпливалося, і ми згубили стежку. Ми блукали колом по мечері, раптом збиняючись серед купи старих верб, ще біля темної трісовини і високим очеретом. Пустище того дня здавалося залюднішим, ми чули в тумані чиїсь голоси, і начебто розрізняли недалеко від себе постаті людей, що проходили мимо не помічаючи нас. Отак, От блукаючи, ми напевне збилися з дороги на колючу від ногу, і далі визначали напрямок тільки за русичкою. Ми знали, що ця рослинка заселила мокрий пояс навколо лісу і йшли, мов по килимі по візорунку з її блискучого зеленого листя, оточеного червоними віками. Так ми досягли трьох високих тополь. Ясної днини їх було видно здалеку. Вони скидалися на вткнуті у землю держаки, що позначали гострий кінець колючої від ноги. І від того місця ми побралися вздовж серповидного боку від ноги до узлісся, і там увійшли до її широкої основи. Продершись крізь зарості терну і дерену, ми вступили до високого лісу, де ще ніколи не лунало цюканні сокири. Старі стовбори, блискучі від вологи, гордість старшого лісничого, здіймалася вгору мов колонни, капітелі яких ховав туман. Ми йшли по-під ними, наче довгим вестибюлем, і на нас звисали з, невід... з невидимих верхів'їв, немовча рівніла штунки на сцені, пагіння плюща та цвітло луміноса. Земля була встелена грубим шаром перегнилого листя та трюхлявим гіллям, по краях якого росли губи, яскраво-червоні черпачки, тож ж ми почувалися ніби водолази, що гуляють кораловими садками. Там, де котрись із тих велетенських дерев від старості, чи влучене блискавкою впало, утворювалися невеликі лисини, на яких густими купами росли жовті наперсники. А ще... На тому ґрунті з перегнилого листя і дерева бияли кущі баладонни, на гілках яких погойдувалися чашечки квіток брунатно-фіалкового кольору, наче дзвоники над покійником. У лісі було тихо і незатишно, а проте ми сполохували чимало всіляких птахів. Ми чули тоненьке сюрчання омелюхів, що знялися з мадрини, і застережний поклик дрозда, який ізляку урвав свою пісеньку. Захихотіла і сховалася у дуплі вільхи крути головка, а в верхів'ї дуба іволга провела нас блазинським сміхом. Чули ми також, як туркотів у долині сп'яніли від щастя голуб, і довбав сухе дерево дятел. Обережно, часто завмираючи на місці, ми підіймалися на плаский пагорб. Аж поки брат Отто, що йшов трохи попереду, гукнув мені, що корчівня вже зовсім близько. Ті її миті я побачив у сірій імлі млі червону квітку булатки, яку ми шукали, і радісно кинувся до неї. Рослинка ніби навмисно ховалася, щоб її ніхто не помітив у рудому буковому листі. Я нахилився над нею, роздивляючись її вискі листочки та багряні квітки із білястим гострячком нектар... нектарника, яким вона і відрізняється від інших своїх родичів. Дослідника, якому раптом випаде так зненацька, побачити якусь рідкісну рослинку чи тваринку, охоплює радісне почуття, ніби він отримав від природи дорогий подарунок, і завжди, перш ніж торкнутися до такої знахідки, я кликав отто, щоб поділитися із ним радістю. Та саме тоді, як я хотів. Підвести до нього очі, до мене долинув жалібний звук, що злякав мене. І з таким звуком з грудей після глибокої рани повільно виходить останній подих разом із життям. Я побачив, що Отто стоїть, немов закам'янівши, на вершині пагорба недалеко від мене, і швидко рушив до нього. Він підняв руку і показав на щось. Я глянув у той бік, і в серці мені наче вп'ялися пазорі, бо переді мною у всій своїй ганебності постало місце наруги.